Amal datang tangan-kanan tu Dibaca tu Tak ditanya Baca Baca kesalahan tu Baca, baca. Yang amal Yang ya baik Yang buruk Baca Baca Baca Baca Tuan tak tanya Tuan tak tanya Tuan tak tanya selamat Tuan kata Kenapa ah, Kenapa Hanya satu soalan Tuan tak eh? Manis tak ada Barang-barang siap, Barang siapa yang Terpimpin Maka sesungguhnya Kepimpinan itu untuk diri dia sendiri nah, Dia tidak boleh pimpin Bini dia ke, suami dia ke Anak dia kah. dia hanya boleh beritahu Nak pimpin Tak boleh Pasal hidayah ini hanya Tuhan saja boleh Jadi kepimpinan hidayah ini kita tidak boleh beri kepada Anak kita ke, umur kita ke Adik-beradik kita ke, isteri kita kah, Suami kita ke mereka hidayah ni hanya tuhargu itu pada siapa satu ini. Dalam surah, dalam surah hamil qafil dikata wama yataqaruh illa majuni tidak akan dapat peringatan Quran ini. melainkan orang yang nak tembaki kepada Allah, yang ada niat dalam hati di dalam surat al-Mustaqim mereka saja yang dapat. Kembali. وَمَطَلَّىٰ Siapa-siapa yang tersesat فَإِنَّمَا يَطِلُّ alaiha Maka sungguhnya kesesatan itu untuk diri dia sendiri lah. Kita tak boleh menyesatkan siapa-siapa. Siapa-siapa aku -siapa tak boleh menyesatkan kita. Yang boleh menyesatkan dia, Allah Ta'ala yang menyesatkan kita. Siapa-siapa sudah ditentukan dia tersesat فَإِنَّمَا يَطِلُّ alaiha Maka kesesatan itu untuk diri dia. Jadi dalaman ni orang Kristian nak tipu orang Islam nama bubuh nama Allah dalam kita Injil dia nak menyesatkan orang Islam. Jadi kita orang Islam pula termakan umpan daripada setan eh. Maka kita pula pergi kata tak boleh bubuh nama Allah dalam kita Injil. Yang kita Injil itu sendiri bagi daripada Allah Taala. Yang buat nama Allah daripada kita Injil adalah orang Kristian. Sekarang ni dia lah nak bubuh balik. Ni, ni dia betul salah tu cerita lain pun Islam tak bagi pula. Ba? Orang Islam pula tak bagi. Bacalah firsa de kuasa do Rabb. Oh, siapa dia bagi pula kufur pula. Kaguk sungguh. Tuhan kata ni, ni, manih manih tidak ada siapa-siapa yang terpimpin. Fa inna ma yahdili nafsih maka kesungguhnya dia terpimpin tu bagi bagi faedah bagi dia sendiri. Wa ma siapa-siapa yang sesat. Fa inna ma yadhillu 'alayha maka kesesat tu dia sendiri dah datang kita ada bimbang orang Melayu masuk Kristian kalau orang Kristian masuk Islam bagaimana dengan dia berupu nama Allah Allah Ta'ala lah yang hidayah ataupun beri keselamatan pada manusia, berdasar pada kehendak masa-masa tidak boleh piku satu dosa orang lain dosa orang lain itu sepenuhnya, atau sikit macam orang Kristian kata pada dia kata, dia kata, aku bapulah dosa kamu tak dan tidaklah kami akan azabkan mereka itu Sehinggalah kami terlebih dulu Melantikkan di ya, kalangan mereka itu satu orang Rasul Tidak diberi azab satu-satu kaum Melainkan penyuruh Tahrir Mari penyuruh Tahrir Tak lama yang mari membetulkan balik aqidah yang salah ni tak lama azan mari kalau bakalau mereka engkar tak lama nah. Saya tengok di Bukhara dalam ala astro ada 250 madrasah di Bukhara Bukhara Bukhara Turkmenistan Bukhara Bukhara bukan Turkmenistan apa Tempat buat Imam Bukhari lah ada 250 madrasah. Siap topeno, siap pakok. Semua terjadi jadi pasar. Madrasah jadi pasar. Jadi pasar, pasar ni jual-jual jual jual barang-barang baju, barang, negara-negara. Barang, Kenapa tak tinggal? Bila tinggal? Situ tempat awal belanja bukan mall. Bogor ni tempat awal belanja bukan tempat imbang Bogor. Sekarang ni jadi pasar. Madrasah jadi pasar empat belajar, skoloh sudah pasal Anak kita tinggal ulamak kita Sebab itulah Rusia boleh memerintah, boleh takluk dia tu lama selebih Kita apa apa apa kurang. Kita tak ada ulamak seperti Bukhari tu. Ustaz Imam Bukhari kita tak ada. Lagi motor kita. Tak. Nah ya ada daripada Imam Bukhari pusaka tu Anak cucu jochyu. So salah. Kama kunna muaddibin hatta yabata yabada rasulullah. Jikalah kami mengazahkan mereka tu, malaikat kami hantar dulu satu agar rasul. Sini, mananya rasul tidak ada, maka ada lalani yang lagu guru, guru yang mengajak kepada Mengesahkan Allah taala ni bang bibang yang agak apa dai penyuluh tawhid dan apabila aranna annehlikal qaryah dan apabila dan apabila kami kedaki untuk kami menghancurkan mereka menghancurkan satu-satu kaum satu-satu bandar satu-satu kaum amarna mudra kami akan meretakkan apa besar-besar mereka daripada kaum itu Fa wasaqu fiha Kami a ah, Ammar amarna mutrafiha kami memerintah pembesar di kalangan mereka di sini ulama orang kaya supaya manusia itu kembali kepada jalan tauhid Fa wasaqu fiha Maka mereka masih juga buat mosiah, masih juga buat fasik, fiha di dalam negara tu Ajar aku masih lagi buat fasik. Fahamkah alaih, alai alai hal qaul? Maka ditetapkan keputusan azab kepada mereka. Padamarnahat milah. Maka kami akan hancurkan mereka itu sehancur-hancur kam ahlakna min al-qurun min ba'di min ba'dinu entah berapa ramai ramaikah telah kami binasakan penduduk-penduduk kurung kurung-kurung selepas daripada uh, banjir Nabi Nuh wa wa kafa bi dan cukuplah dengan Tuhan kamu bizunu bi ibadihi khabiran masira cukuplah dengan Tuhan kamu saja untuk mengampun dosa-dosa hambanya sebab Allah itu maha khabirah maha mengetahui lagi maha melihat mengetahui sini mengetahui dengan detail menggelitih dan maha melihat tindak tanduk manusia tiap waktu ikhlas tak ikhlas dia tahu makanya yuridul ajilah dan barang siapa yang diingini oleh Allah Taala itu kehancuran mereka sekarang ini. Acalna lahu fiha manusia ulimanuri maka kami akan segerakan kami akan segerakan baginya di dalam dunia ini siapa siapa yang kami siapa siapa yang kami kedaki siapa siapa ah uh, siapa, siapa yang kami kenaki dan kepada siapa siapa yang yang kami kenaki apa yang kami nak kenaki kami buat siapa yang kami kenaki kami buat kami nak bagi azab pada dia ni sikit ke banyak siapa dia orang ni orang dia orang dia bagi sikit pada orang ni nak bagi banyak pada orang ni nak beri mana sya? Apa yang aku kena? Ke? Apa azab yang aku kena bagi ke pada orang tu? Limai, lima lima Dan Pada siapa yang aku kena? Ke? Tamajjalna ja lahu jahannam. Kemudian bukan setakat kena di dunia. Tamajjalna ja lahu jahannama. Kemudian kami jadikan bagi orang tadi tempat tinggal dia nya neraka jahannam. Jaslah ...yang dia pasti akan memasukinya. Malu, malmu dalam keadaan, keadaan, keadaan terhi, dalam keadaan di ter, terjauh daripada rahmat. Waman arah dalakirah dan siapa-siapa yang ingin hanya akhirah, wasallahu sahiha. Dia usha untuk akhirah itu seperti usha akhirah yang diajak oleh nabi. Nee, eh? yang diajarkan oleh nabi. Dia nak buat usaha. Dia nak ajar akhirah, dia usaha usaha akhirah. Iaitu ajaran seperti mana Nabi ajar. Syarat usaha akhirah ni pula wah wah mukminun. Dia kena beriman lah, tidak syiriknya. Mana? Mana? Kali kali kita kita sama juga ni, Iaitu amal soleh kan sih, amal soleh. Syaja ha wasalah dia usaha untuk akhirah itu syaja ha dengan usaha akhirah. Iaitu usaha akhirat ini. Tidak berlain, tidak berlain, belaka apa yang Tuhan ajar, apa yang Nabi ajar. Kalau tidak daripada mereka ini, itu bukan usaha akhirat. Kalau dia usaha itu seperti mana Nabi ajar, seperti mana Tuhan ajar, tapi dia masih juga lagi buat syirik pada Allah, tak terima. Fa'ullah ya? iqah. Ya? Maka mereka-mereka yang bersifat seperti ini. Tak semai ya, maka mereka-mereka yang bersifat seperti ini, karena sahijuh maskurah adalah usaha-usaha mereka dulu di dunia itu, maskurah akan dibalas, diterima dan dibalas. Kulan, setiap mereka Numbidduha ula'i Kami berikan kepada golongan tu golongan jahat Sekarang, kita, nak, kita nak seni sebuah apa sini Sini ha ula'i ni Mereka-mereka yang jahat kau boleh tak juga Atau mereka-mereka yang baik Kalau kita kata Numbidduha kami beri kepada mereka itu Orang-orang jahat tu Tak, golongan yang nak ke dunia tu Waha ula'i dan mereka-mereka mereka yang beriman itu pula. Boleh baca ni, ha? ulai ini pecah wa ha ulai orang-orang yang ikut sunnah. Min atai daripada daripada anugerah anugerah pemberian Rabbika Tuhan kamu. Wa ma naat wa ma ka dan adalah pemberian Tuhan kamu itu Mahzur. mahdhura Mahzur tidak dapat dihalang. Bila Tuhan nak beri kepada satu orang, tu tak kira dia kafir ke, dia Islam ke, kita ni dekik. Oh, lain betul. Orang Hindu tu nak buat duit 20 juta, 70 juta ni lah dia. Dobel presing. Dan adik, kuih Selesai problem dia. Ah. Malaysia dapat menarik pelancongan. Kui terbesar. Mai-mai. Okay. Kita pun tak nak buat Hindu ni dapat beri daripada mana buat besar. Tuhan kata Siapa-siapa yang kami nak beri Pada orang yang sembah berhala Pada orang nak beri dia kaya Orang Islam kena naskah Tanya naskah Ya Allah jangan beri daripada dia Tak boleh Bila Tuhan nak beri itu tak boleh Pemberian daripada Allah kan? Tapi Tapi kena ingat Kalau satu orang yang tak semayang tak puasa. Atas sekali ah, ah. satu orang tu dia semayang, dia puasa, dia haji, dia apa semua. Dia miskin. Tiba-tiba Tuhan beri kepada dia pemberian Allah. Allah Hiramika ni kan. Bila daripada Allah, Tuhan beri kepada dia. Orang yang miskin tadi, tiba-tiba dia jadi makin-makin syukur pada Allah, makin orang lagi, makin apa. Maka pemberian itu adalah dari pemberian hasanah daripada Allah. Siapa-siapa yang sudah diberi kekayaan itu tiba-tiba dia bertukar menjadi orang yang sombong mak kuflek apa semua tu. Maka pemberian itu adalah ngapo dia kaya tu tumbuh dia nak. Ha? Ya. Gitu tanda dia. Kalau orang Islam keislamanlah orang kafir tak kira. Orang kafir diberi kekayaan pada mereka untuk kerana Tuhan nak balas atas apa yang dia buat baik pada manusia. Yang dekat-dekat isteri tu, dia tu, Macam orang kafe kan, dia ada rumah dia apa, maka tanggungui pada dia ayah. Supaya mereka tidak dapat tutup lagi di akhirat -akhir. besok. Ha itu betulah baiklah kat orang. Ya suruh kah, ya suruh kah haposkan. Lah, di dunia lagi. Tengok orang Perancis tu sampai makan ...makan berapa jenis makanan. Makanan pula kena okey pula. Kena buat persembahan pula. Kena hias makanan pula. Tak Makan. main dia tu, cakap. Makanan tu tidak kata-angkat kita. Okey, ambil lah. Adalah bingkat tu. Ambil ya. Tak ada. Orang, orang, orang Perancis tu dengan makanan tu... ...dihiasi pula. Dahlah, sedap. Dihiasi pula. Lepas tu ada prosedur ada, pula. Ada alatnya pula. Macam-macam. Semua sekali nikmat-nikmat yang Tuhan beri pada dia ni. Makin banyak nikmat yang dia beri, Makin kuat Allah success. Dek. Unzur perhati lah. Perhati lah. Perhati lah kamu, kayfa kayfa faddanna ba'dhuhum 'ala ba'dh. Bagaimana kami lebihkan setengah mereka daripada atas tenoh yang lain. Tengok kuat. Kita boleh tengok tak? Orang Hindu, orang Kristian, orang Buddha Yang kaya-kaya Tuhan lebihkan Satu orang daripada satu orang Itu pemberian dia, dia nak beri Siapa yang sudah dikodok Pada orang itu, kaya atau miskin Tak boleh buat apa Tak boleh buat apa Kodak-kodak Kita nak marah tengok Jospoh itu kau mai lagi Dengan angkuh, dengan apa Bercalai pun satu haram dia berjalan waktu aku dah. Dia chau-chau tangan waktu aku dah. Terus sekarang. Apa apa, apa apa lagi dia cakap tu? Tak. Nah. Biar. Wahala. Ah, nah, jadi unzur kayfa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Perhatikanlah bagaimana kami perlebihkan setengah mereka ke atas setengah yang lain. Walal akhirah Tapi Dan di akhirat kelah Sahas bagi akhirat kelah Akabaru darah jahatin Lebih besar lagi der Derjah yang kami beri Wa akabaru tafdilah Dan lebih lagi urniah yang kami beri Kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita tengok lelani ni Orang kaya ni, ini kaya yang banyak ni Ini, ini jatawan 1 juta Ini jatawan 3 juta Ini jatawan 10 juta, awal, sepuluh juta. Jadi jutawan 100 juta, dia tak serupa Tak serupa Jutawan ni ada duit 100 juta Jutawan ni ada 300 juta Tak support. serupa nah, Jutawan ni ada duit 500 juta Dia ni dengan gomongnya, bini Dengan huduhnya, apa yang dicat Misal, tak support. Dia ni pula Dia pula ada 500 juta Dia pula dengan handsome -nya, Masih lagi muda, bini pun cantik pula tak sumpah oh, Bukan Begitu Jadi kalau di dunia ni Kita boleh nampak orang kaya tu ada derjat-derjat Maka dalam syurga begitu oh, Dan syurganya ada sayanya, Ada sekatuh derjat Satu-satu syurga Oleh sebab itu Oleh sebab itu <Syurga> Jangan sekali-kali kamu jadikan bersama Allah Ada pujaan-pujaan lain dan akhir pada segala. Jadi Allah boleh kita puja, Nabi sah boleh kita puja. Kristian. Allah boleh kita puja, dewa boleh kita puja, orang Hindu. Allah boleh kita puja a uh, the boleh kita puja, dia panggil goda. <tuh> Allah boleh kita puja, Nabi Muhammad boleh kita puja, Potter Kristian Buddha tu support Fattaq udama fattaq udama madmuuman madh khudhur makhdhula Dan maka kami akan jadikan mereka itu dicela dicela Siapa-siapa yang buat Siapa-siapa yang mengambil bersama Allah Pujian lain Macam kita orang Islam ni Amin Nabi Muhammad Contoh mudah sekali saya cakap tengah-tengah Tariqah Amariya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulillah mati wa nafasi Adama ilmu allah. Itu ila zikir bersama Allah Itu adalah syirik kufur kepada Allah Contoh amariya, mudah Tariqah Amariya Fikulillah hati ni ayat ni ni Ayat Al-Quran pun bukan Hadis Nabi pun bukan Tidak ada satu lapang hadis yang ada, ada. Tapi Tuk-tuk guru, guru mereka itu kata Siapa-siapa dia baca sekali Pahala langit yang berhormat Itu tostor Maka kelak kami akan azab kepada mereka Dengan keadaan Tercela oleh Tercela oh, Maknanya mereka dan orang-orang Beriman semua sekali Akan mencela mereka dalam Maksudulah dan mereka tu terhina sini. Tidak akan dapat pertolongan daripada Allah. Ibadat mereka tu bukan main-main serius. Eh, kalau kalau dengar dia yang mereka bercakap ni. Oh, Allah. You just smooth. Tengoknya dengan air muka-nya, dengan warung-nya, dengan apa-nya. Jalan kalup-nya. Surban-nya. Wayar tertinggal-nya. Warung-nya. Tapi, cuba, bersama dengan Allah Taala. Tapi kita pun aja Dia je reka Katanya daripada kitab tarikat amaliyah Dia kata Tuk guru dia Terima daripada Tuk guru dia Terima daripada Tuk guru dia Tahun 1876 Daripada Nabi Muhammad sendiri Tarikat amaliyah Daripada Tuk guru sekarang ni Tuk guru sekarang ni Terima daripada ayah dia Ayah dia terima daripada tukuh dia. Tukuh dia terima daripada tukuh dia. Tukuh itu sendiri terima daripada Nabi Muhammad. Tahun 1876. Tertulis dalam kitab dia ni. Sanak dia ni. Maknanya Nabi jadi satu tahun dia. Tukuh tahun sekali tu. Nabi akan mari beritahu sayang baru. Allah, Rabi, Ya, Sesak, Sesak main lagi. Ini Barmahazirah di Kelantan tu. Ya masalahnya tak ada siapa pergi takak. Aduh. Pasal? Dah ramai buat dia lagu hmm. Buat dia lah. Ayah pergi kata ada sesak dah. Nak oh, ni super, eh, ni serupa ni. Serupa ya Kalau orang kata tak serupa, awak jawab dalam YouTube saya tu. Betul. Kalau awak kata boleh, awak pergi sekali. Saya sudah beri tahu ni. Ni ayat dia la tajma'u. La tajma'al ma Allah illa Jangan sekali-kali kamu adakan bersama Allah pujaan lain Walaupun Nabi Muhammad Kalau kita kata ambil Nabi Muhammad Seperti Kristian Kristian ambil Nabi Isa Kita ambil Nabi Muhammad Oh Kristian tak boleh ya orang. Pasal dia Kristian sebab tu dia Kita ni oh, tak apa pasal kita ni Islam kan Lepas tu Nabi Muhammad kita jadi syirik lah, lah. Dah bersetendek dengan pula Ayat ni surah Al-Mu'min wa man yad'u ma'allah ila an akhar siapa dia puja bersama Allah puja Allah puja seluruh dek. puja seluruh doa a ha. puja seluruh doa zikir supur buat ni a ya, ajak semua ajaknya pakai perantahan dengan, dengan tu guru dia asal patut tu guru dah mati dah mati mati mati dah atau ada tu guru tak boleh bagi a mau mau bagi peserta dia kalau semua peserta ramai tak tak pandai, ha ya, tak. 40 orang apa. Akal lah ada dengan ramai, ramai yang berkat. Ini, ini semua pesen Kristia lah kau. Supo sih ah, sih ah minta tolong. Minta si. tolong dengan Said si. Ali minta tolong Hasan Hussein, Hasan Hasan. Brelwee pula India. India, India peserta minta tolong dengan wali-wali. Wali-wali ya -Wali, kamu. Dia adalah masjid dia Tanam Ada kubur, dalam masjid tak ada kubur dia ikut. Dia, Yang ikut Orang ya tanam uh, Mayak, Tok Guru, Tok Wali Mereka ni dalam kubur ni Ialah orang Kristian Orang Kristian ni Patri-patri Pop-pop tu semua ada dalam gereja lah Sampak-sampak Nabi selalu, dia, dia bubur lah Dalam gereja dia lah Tok Wali semua ada dalam gereja lepas tak ada sebuah lagi siang letak letak imam-imam mereka atau wali-wali mereka dalam bekerja support. dalam masjid sebuah situ. sebuah ya ni jadi kita ni tertipu oleh sentang yang sama tipu pula benda sebuah yang bakal seperti mana Hindu sesak Kristian sesak Buddha sesak kita orang Islam dulu, sesak sebuah haa baik oleh sebab itu last kali eh last kali last kali ini ke keputusan ini keputusan saya qadho rabbuka dan tuhan kamu memerintahkan kepada kamu alla ta'budu illa iyyah illa iyyah jangan sekali-kali kamu puja kamu doa kamu ibadah kamu berzikir melainkan kepada dia sahaja Tengguh ni belajar mana ni kata ni. Zikir sama Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad ni. Ada sebuah. Tengguh yang sama juga. Jenis-jenis buat sesat ni juga. Yang ajarnya kata. Kita nak makan ubat. Kita selamat berada Nabi Muhammad. Super ya. Tengguh sama ya Ni ada di postah di Kulempur ni. Postah ni. Postah-postah tu. Habib tu habib ni. Oh baca ayat Quran, ah, baca hadis Nabi cakap ke teman lagi sedap tapi tauhidnya sesak sesak macam mana? saya boleh minta berkat dengan Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad pemberi berkat pula ha, kalau Nabi kata dalam hadis dia sahibu hari juga muslim ke siapa-siapa ha, nak dapat berkat ha, Nabi salahkan kepada aku, nah hadis selamat-selamat banyak kepada aku boleh dapat berkat, kalau ada hadis gitu saya pernah buat ada, tu lah Ataupun dalam perakatan Siapa-siapa uh, yang selawat pada Nabi Banyak-banyak tu dapat pekat Siapa dia ada petiak pada Nabi tu dapat pekat Kita pun nak ya. Jadi Tuhan kata Maka Tuhan kamu Memeretahkan kamu illa Jangan sekali-kali Kamu puja Melainkan kepada dia saja Itu uh, perintah lah Perintah Allah Taala. Wabil walidai ini dan naklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu sebaik-baik mungkin. Perintah ni, ni perintah ni, nha? Imajblukan, imajblukan, sekiranya, sekiranya mereka tu pernah-pernah telah sampai, Benar-benar telah sampai indak semasa kamu menjaga mereka this is kamu sini makna di bawah jagaan kamu al kibara al kibara iaitu usia tua ahadahu kedua-duanya aukilahuma atau salah seorang daripada kedua-duanya aukilahuma atau kedua-duanya salah seorang daripada dua orang atau aukilahuma atau kedua-duanya bila ibu bapa kita ni sudah tua, seorang tua kah, dua tua kah, tak kira. Nah. Bila kita jaga dia, bawah bawa pemerintah kita, iaitu bawah duduk bau rumah kita. Dia kita tak beri makan, dia macam ni. Kita tak beri duit pada dia, dia tak beri duit, dia tak ada duit, dah dah. Dia tua dah. Dah. Ayah dia kita belilah. Dia nak pergi ke pantai ke tak tahulah. Bawa kereta sudah tak boleh dah. Mata sudah kabur dah Akaun duit Akaun dia Tanah dia Kita sapu bersih Dah Itu oh, tu jahat Itu jahat. Oh, jahat Eh ni tak mati lagi ni Tak mati lagi ni Tak ha, mati lagi ni Tak mati lagi ni Jangan sekali-kali kalau Kamu kata kepada mereka berdua Atau salah seorang Daripada mereka berdua Uff Uff Orang kata eh Orang kata eh baik kata macam mana tahu kata katahnya nah oh tahu boleh ah eh nah uh. kalau kata dia eh punuk muka ah tunjuk muka tak kata apa tunjuk muka apa tunjuk muka ah. normal nah lah Walatan ah. tanharhum wala tanharhum jangan sekali-kali kamu menengking mereka Nengking pada mereka. Bila dia tua dah. Dia nak pergi ke mana? Dia tak boleh pergi Kalau dia muda, dia boleh hijau lagi. Tak. Nah, dia sudah tua dah. Jadi kamu tengking dia, dia nak pergi mana dia? Tak boleh pergi dia. Jadi sini tengking dia. Membentak dia. tepuk meja apa. Apa-apa lah. Tak suara apa-apa. Walatun haruma, jangan sekali-kali kamu angkat suara menengking dia ke apa lahuma kata tapi kata kepada mereka berdua kaulan kaulan karima kataannya mulia. Ia tu orang ayah dia tu baik-baik. Seperti mana kita ayah anak kita bangunan. Oh mau tiga bulan empat bulan Masa boleh dia boleh kita dukung tu boleh dukung. kan. oh kembali puasa lagi lah. Dia kecing atas kita, tak marah lagi. Dia kecing atas, atas bapak dia, atas kita lah kita. Dia kecing. Kita agak terkecing. Bagus sudah saling nak penyakit dia tu, kita pakai akar, pah, kecing. Tak marah Anak kita, kita tidur ni, oh, nak tidur ni, pelanggan. Wah, kita nak tidur, tak boleh. Tak marah kau. Tak marah. Masa anak kita Tapi kalau kita, ayah kita Wah oh. Wahfiz lahumah Wahfiz lahumah Maka rendahlah Rendahkanlah Turunkanlah kepada mereka berdua Jana Jana Jana Jana Jazuli dan jadinya sangat dia kamera apa tak apa tak apa nama ngerti dah ya danam ah tak ada kerja lagi kerja lagi seket namanya waqtul labuma jana jana jana jul jana hallahu hadzulli dai yaitu kedaharaan sayang kam, waktu saya saya sini mananya merendah dirilah kepada minah rahmah bukan pernah dirikan apa kerana kasih saya waqur rabbium huma waqur rabbium huma maka katakanlah wahai tuhanku kasihanlah dah mereka berdua kama rabbayani saghira seperti mereka tu sayang kepada kami waktu kami kecil Rabbukum a'lamu bima fi Tuhan kamu Maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam hati-hati kamu. Na? In takunu Jika kamu ni jenis orangnya jenis soleh. Fa innahu kanal awabi nafu na waghura. Bahawasanya sesungguhnya dialah Allah Taala bagi orang-orang yang selalu bertobat, selalu nak taat pada dia tu, gafura, amat dia tu Maha pengampun. Wa waatiz waatiz dan berilah kepada kepada kaum kerabat, kaum kerabat, kaum kerabat kita tu hak masing-masing. Ya itu kita kena buat baik dengan hubungan silaturahim dengan dengan kerabat ni memang kena buat. Wal miskin, daripada fakir miskin kena buat baik Bapak baik sini minta dia, minta tolong dia Wabni sabi dia berilah pertolongan kepada orang yang sebab kamu Walatubadzir tabzirah Dan tapi, jangan kamu berbazir dengan membazir dia Dengan sebenar-benar bazir, memboroslah. lah Innal membazirina Sesungguhnya orang yang membazir itu kanu ikhwana ash-shayatin ash adalah kawan-kawan rapat syaitan maka as-syaitan la rafihi qafura dan itu terhadap tuhan mereka tu amatlah terhakkur Allahu alamin bismillahi arrahman arrahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab innaka antal wahhab wa atina mil ladunka rahmatan wa amin amrika washada wa bana atina hasanah fil akhirati hasanah